Частина 5. Стан присутності Вона не така, як вам здається Ви постійно згадуєте про стан присутності як ключ до всього Здається, на інтелектуальному рівні я розумію, про що йдеться Але не впевнений, що пережив це на власному досвіді Цікаво, присутність така, як мені здається, чи це щось цілком інакше Вона не така, як вам здається ви не можете уявити присутність, як і розум не здатен її осягнути. Зрозуміти, що таке присутність, можна лише будучи присутнім. Проведімо маленький експеримент. Заплющте очі і скажіть собі, цікаво, якою буде моя наступна думка. А тоді пильно очікуйте наступної думки. Станьте котом, який виглядає мишку з нірки. Яка думка першою вискочить із мишечої нірки? Спробуйте зараз. То як? Довгенько довелося чекати перш ніж з'явиться перша думка. Отожбо. Якщо ви перебуваєте у стані інтенсивної присутності, думки іщезають. Ви розслаблені, втім надзвичайно пильні. Але як тільки ваша свідома увага опускається нижче певного рівня, думка тут як тут. Ментальний шум повертається, тиша зникає. Ви знову в тенетах часу. Аби перевірити рівень присутності своїх учнів, деякі майстри дзену тихенько підкрадались до них ззаду і несподівано били палицею. Отак, бабах! Якщо учень був цілковито присутнім, а отже пильним, якщо він згідно зі словами Ісуса про стан присутності Був напутним, як струна, і тримав свічку запаленою То помічав майстра завчасно і міг його спинити Або ж ухилитися від удару Але якщо удар таки досягав цілі Отже учень поринув у думки А отже був відсутнім і несвідомим Міцно триматися себе самого Ось що допомагає залишатись присутнім у щоденному житті. Інакше розум, дуже спритний і невтомний, захопить вас, як бурхливий потік, і затягне у свій вир. Що ви маєте на увазі, коли кажете міцно триматися себе самого? Це означає повністю оселитись у власному тілі, завжди утримувати частину уваги на внутрішньому енергетичному полі свого тіла. Можна сказати і так – відчувати тіло зсередини. Усвідомлення власного тіла допомагає втримувати присутність. Воно якорить вас утепер. Про це в частині 6. Езотеричне значення очікування у певному сенсі стан присутності можна порівняти з очікуванням. Ісус у своїх притчах часто використовував таку аналогію. Йдеться не про звичайне марудне вбивання часу, коли вас з'їдає нудьга і тривога. Таке очікування є лише формою заперечення теперішнього, про що я говорив раніше. Ви сфокусовані на якійсь точці в майбутньому а теперішнє сприймаєте як небажану перешкоду, що не дає вам отримати те, чого прагнете. Я говорю про якісну іншу форму очікування, яка вимагає тотальної пильності. Щось важливе може трапитися будь-якої миті, і якщо ви не пробуджені повністю, якщо ваш спокій не абсолютний, то можете все пропустити. Саме про таке очікування Говорить Ісус, у такому стані вся ваша увага перебуває в тепер, жодної краплини на мрійництво, роздумування, пригадування, очікування. Немає напруги чи страху, є тільки пильна присутність. Ви присутні всім своїм єством, кожною клітиною вашого тіла. У такому стані ваше персоналізоване Я, що має минуле й майбутнє. Практично щезає, хоча все найцінніше залишається. Ви той самий. Ви навіть більше є собою, аніж будь-коли до того. Зрештою, тільки тепер ви по-справжньому стали тим, ким є насправді. Будьте як слуга, що очікує на повернення господаря, каже Ісус. Слуга не знає, коли саме повернеться господар. Тому Він постійно пробуджений, пильний, врівноважений, спокійний, щоб не пропустити моменту прибуття. В іншій притчі Ісус говорить про п'ятьох легковажних, несвідомих дівиць, які не подбали про олію усвідомленість, щоб підтримувати вогонь у лампадках, бути присутніми, а тому пропустили наречених, мить тепер, і не потрапили на святкування». Ці п'ятеро протистоять п'ятьом мудрим жінкам, які припасли достатньо олії, залишились усвідомленими Навіть ті, хто писав Євангелія, не розуміли значення цих прич Тому перші неправильні трактування і спотворення сталися ще на етапі записування Подальші хибні тлумачення призвели до того, що первинний зміст було втрачено ці притчі говорять не про кінець світу, а про кінець психологічного часу. Вони вказують на трансцендентність егоїчного розуму і можливість жити в цілковито новому стані свідомості. Краса народжується з тиші вашої присутності. Те, що ви описали, іноді трапляється зі мною але всього лише на мить, коли залишаюсь сам на сам з природою. Так, майстри Дзену використовують слово «саторі» для означення спалаху внутрішнього прозріння, стану нерозуму і тотальної присутності. Хоча «саторі» ще не остаточна трансформація, будьте вдячні за цей подарунок, оскільки він дає змогу відчути смак просвітлення. Ймовірно, ви вже переживали, Саторі, навіть не здогадуючись, що воно таке, і не розуміючи важливості того, що відбувається. Без присутності ви не змогли б помітити краси, величі, святості природи. Чи ви коли-небудь споглядали безмежність зоряного неба, вражені його абсолютним спокоєм і неосяжною безкрайністю? Чи слухали і по-справжньому чули – Дзюрчання гірського струмка або співдрозда тихими літніми вечорами. Щоб бути здатним помічати таке, треба втихомирити розум. Відкладіть на деякий час власний багаж проблем, валізи з минулим і майбутнім, і свої знання на додаток. Інакше будете дивитись, а не бачити, слухати, а не чути. Тут потрібна ваша тотальна присутність. За межами красивої зовнішньої форми існує ще щось, невловима, безіменна, глибока внутрішня священна суть. Вона просвічується крізь усе красиве. Щоб помітити її, потрібно бути присутнім. Можливо, ця безіменна суть і ваша присутність одне й ж чи існуватиме суть без вашої присутності. Дослідіть і з'ясуйте це самостійно. Коли ви переживаєте мить справжньої присутності, то навіть не усвідомлюєте, що ненадовго побували у стані нерозуму. А все тому, що проміжок між нерозумом і наступною атакою думки був надто короткий. Ваша саторі – Тривало лише декілька секунд, перш ніж розум знову втрутився. Але це було саторі, інакше ви не помітили б краси. Розум не здатен ані розпізнати, ані створити красу. Лише на ті декілька секунд, коли ви були повністю присутні, краса й сакральність встигли проявитись. Але за браком часу та пильності ви навіть не помітили, фундаментальної відмінності між чистим бездумок сприйняттям краси і називанням її чи роздумуванням про неї. Часовий проміжок був надто короткий, і все злилося в Правда полягає в тому, що як тільки з'являється думка, краса одразу ж перетворюється на спомин. Чим більший часовий проміжок між чистим сприйняттям і першою думкою, тим глибшою і свідомішою людиною ви є. Більшість людей настільки поглинута власним розумом, що краса природи для них практично не існує. Вони можуть сказати «Ах, яка гарна квітка!». Але це лише механічне розвішування ментальних ярликів. Оскільки усередині них немає внутрішньої тиші, вони не присутні в житті, не бачать тієї квітки, не відчувають її суті святості так само, як не знають себе самих і не відчувають власної суті і святості. Ми живемо в культурному середовищі, у якому домінує розум, тому що за незначними винятками більшість творів сучасного мистецтва, архітектури, музики та літератури – позбавлені краси внутрішнього змісту. Причина в тому, що їхні творці не хоча б на мить вивільнитися з тенет власного розуму. А отже, ніколи не мали доступу до того місця всередині себе, де народжується справжня творчість і краса. Розум, залишений без нагляду, створює лише монстрозони і не тільки в арт-галереях. Погляньте на наші міські пейзажі і індустріальні пустелі. Жодна цивілізація не наплодила стільки потворності. Осягнути чисту свідомість Присутність – те саме, що й буття. Коли ви стаєте свідомими буття, відбувається ось що – буття усвідомлює себе. Самоусвідомлене буття – це і є присутність Оскільки буття, свідомість і життя синоніми, можемо сформулювати це так Присутність означає свідомість, яка усвідомлює саму себе Або так, присутність – це життя, яке набуло самосвідомості Але не чіпляйтесь за слова і не надто намагайтесь їх збагнути у них немає нічого такого, що потрібно розуміти, аби стати присутнім Розумію, про що ви, але з ваших слів випливає, ніби буття – це абсолютна, трансцендентна реальність, не є цілісною, що вона досі розвивається Невже Бог потребує часу для особистого розвитку? Так, якщо розглядати це з обмеженої перспективи проявленого Всесвіту у Біблії Бог стверджує «Я єсім Альфа і Омега, я живе ціле». У позачасовому вимірі, там, де перебуває Бог, і де ваш справжній дім, початок і кінець, Альфа і Омега складають одне ціле, а суть усього, що будь-коли було і буде, завжди присутня в непроявленому стані досконалої єдності. І усе це – далеко за межами того, що людський розум може собі уявити чи збагнути. Однак у нашому світі, в світі відокремлених здавалося б форм, позачасова досконалість видається чимось незбагненним. Тут навіть свідомість, чисте світло із джерела вічності, через обмеженість нашого сприйняття, виглядає як щось таке, що потребує вдосконалення». Але з абсолютної точки зору це не так. Як би там не було, скажу декілька слів про еволюцію свідомості у світі. Усе суще містить у собі буття, божу іскру і певний ступінь свідомості. Навіть камінь має радиментарну свідомість, інакше його б не існувало, інакше атоми та молекули розсіялися б. Усе довкола живе. Сонце, земля… Рослини, тварини, люди – все суть свідомість, проявлена у формі, тільки з різною інтенсивністю. Світ постає, коли свідомість втілюється у різні форми – думку чи матерію. Ви лише погляньте на шалене розмаїття життєвих форм, і це тільки на нашій планеті. У морі, на суші, в повітрі, і кожна з них відтворює себе безмежну кількість разів. Скільки ще? Невже хтось чи щось просто грається у форми? Саме над цим розмірковували колись індійські пророки. Вони сприймали світ як лілу – божественну гру, в яку забавляється Бог. Життя кожної окремої істоти не таке вже й важливе в цій грі. Більшість форм, що населяють світовий океан, не живуть довше, аніж декілька хвилин від моменту народження. Людська форма життя теж доволі швидко перетворюється на пил І коли зникає, то так ніби її ніколи й не було Це трагічно чи жорстоко? Лишень за умови, що ви сформуєте відокремлену від усього тож самість для кожної форми І цілковито забудете про те, що їхня свідомість є суттю Бога, що проявилась через цю конкретну форму але звідки вам про це знати, допоки ви самі не пізнали власну божественну суть, як очисту свідомість? Якщо у вашому акваріумі народиться рибка, і ви назвете її Джоном, випишете їй свідоцтво про народження, складете її родовід, а через дві хвилини її з'їсть інша рибка – це трагедія. Але трагедією вона стає тільки тому, що ви зуміли створити відокремлене «я» там, де його не було. Вихопили частку динамічного процесу, молекулярного танцю і зробили з нього окреме створіння. Свідомість маскується за тисячами форм, аж поки форми не сягають такого рівня складності, що сама свідомість повністю в них розчиняється. Свідомість сучасної людини цілковито ототожнена з власною маскою. Вона знає себе тільки як форму і тому живе в постійному страху знищення, фізичного чи психологічного. Таким є наш егоїчний розум. І саме там відбувається наймасштабніший збій у програмі. Може здатись, ніби щось пішло не так у процесі еволюції. Однак навіть збій Є частиною ліли – божественної гри. Зрештою, саме тягар страждань, який своєю чергою є наслідком функціонального розладу, підштовхує свідомість до розодотожнення з формою і пробудження від сну форм. Вона віднаходить втрачену самостійність, що в процесі всіх випробувань стала набагато глибшою, аніж на початку. Ісус – Описав цей процес у притчі про блудного сина, який покидає дім батька, розтринькує його спадок, живе в злиднях, нестерпно страждає, а тому змушений повернутися додому Та коли він об'являється, батько приймає його з іще палкішою любов'ю Син ніби той самий, але й не зовсім Його свідомість отримала додатковий вимір, глибину Притча описує подорож від несвідомої до свідомої досконалості. І на цьому шляху нас неминуче підстерігатимуть перешкоди, наша теперішня недосконалість та інше очевидне зло. Чи розумієте ви, наскільки важливо бути присутнім і стати вартовим власного розуму? Спостерігаючи за розумом, ви забираєте свідомість подалі від думок, і в такий спосіб перетворюєте її на те, що називається вартовим або свідком. З часом цей вартовий, чиста свідомість поза формою, міцнішає, а ментальні формації слабшають. Спостереження за розумом подія космічного масштабу, і ми її персоналізуємо. Саме через нас свідомість пробуджується, прокидається зі ясної от ототочення з формою. Свідомість дистанціюється від форми. Цей процес – лише початок. Лише провісник події, яка трапиться в далекому майбутньому, якщо дивитися з перспективи хронологічного часу. Події, що зветься «кінець світу». Коли свідомість звільняється від ідентифікації з фізичними та ментальними формами, вона стає тим, що ми називаємо чистою або просвітленою свідомістю, тобто присутністю. Декілька осіб вже пройшли через таку трансформацію, і, схоже, процес приречений стати набагато масштабнішим, хоча немає жодної гарантії, що все трапиться саме так. Більшість людей досі перебуває в полоні егоїчного режиму функціонування свідомості – вони цілковито ототожнені та керовані розумом Якщо вчасно не звільнитися з його тенет Він їх просто знищить Сум'яття, конфлікти, жорстокість, хвороби, відчай Божевілля лише наростатимуть Егоїчний розум схожий на корабель, що тоне Якщо ви не покинете судно То разом із ним підете на дно Колективний егоїчний розум найнебезпечніша, найбожевільніша деструктивна сутність, яка будь-коли населяла цю планету. Що, на вашу думку, трапиться із Землею, якщо людська свідомість не зазнає змін? Уже зараз для більшості людей єдиним перепочинком від власного розуму є можливість хоч іноді опускатися на рівень нижче думок. Кожен із нас робиться щоночі під час сну. Частково це відбувається під час сексу, прийому алкоголю чи інших наркотичних речовин, які приглушують надмірну активність мозку. Якщо б не алкоголь, заспокійливі, антидепресанти, а також різні нелегальні хімічні препарати, які людство споживає в неймовірних кількостях, Божевільність нашого розуму була б набагато очевиднішою, аніж це виглядає на цей момент Якщо забрати в людей їхні наркотики, більшість з них стануть небезпечними для себе і для інших Звісно, наркотики лише утримують вас у тенетах дисфункції Їхнє широке застосування лише відтерміновує крах застарілих розумових структур і народження вищої свідомості і хоча вони дають звичайному споживачеві тимчасове полегшення від щоденних тортур, яких йому завдає його ж власний розум, та водночас блокують народження свідомої присутності, здатної піднятися над думками і подарувати справжнє звільнення, опускатися на рівень свідомості, що передує розуму, на домисленнєвий рівень наших далеких предків і тварин із рослинами – не вихід Дороги назад не існує Якщо людська раса Хоче вижити Інакшого шляху, окрім як Підніматися на наступний рівень Немає В усіх куточках Всесвіту Свідомість еволюціонує Через міріади різних форм Навіть якщо ми Зазнаємо поразки В космічному масштабі Це не матиме ані найменшого значення Жоден грам свідомості не пропаде намарно. Вона просто проявиться через інші форми. Але вже те, що я промовляю ці слова, а ви їх слухаєте або читаєте, є гарним знаком. Нова свідомість проростає по всій планеті. У цьому немає нічого особистого. Я не повчаю вас. Ви – свідомість. І ви слухаєте самих себе. Є така східна приповідка – Вчитель і учень разом творять вчення. У будь-якому разі слова самі собою неважливі. Вони не є істиною. Вони лише вказують на неї. Я говорю з присутності, і поки говоритиму, ви маєте змогу долучитися до мене в цьому стані. І хоча кожне вжите мною слово вже має свою історію та своє минуле, втім слова, які промовляють до вас – Містить також високочастотну енергію присутності, не пов'язану із семантичним значенням самих слів. Тиша – це ще потужніший носій і передавач стану присутності. Тож, коли ви читаєте ці рядки чи слухаєте мене, помічайте тишу між і під словами. Помічайте проміжки між словами. Учіться слухати тишу, де б ви не були. Адже це простий і прямий спосіб стати більш присутніми. Навіть якщо довкола гамірно, завжди існує тиша між і під звуками. Слухання тиші відразу наповнює вас внутрішнім спокоєм. Тільки спокій у середині вас може помітити тишу. І що тоді є спокій, як неприсутність, свідомість, звільнення від думок? Ось живий приклад того, про що ми говорили. Христос – реальність вашої божественної присутності Не прив'язуйтеся до жодного слова. Ви можете замінити Христос на присутність, якщо для вас так краще. Христос – це ваша божественна суть. Чи ваше істинне «Я», як кажуть на Сході? Єдина відмінність між Христом і присутністю в тому, що Христос стосується божественної суті всередині вас. Усвідомлюєте ви її, чи ні? А присутність означає вашу пробуджену божественність, чи саму сутність Бога. Багато непорозумінь і хибних трактувань Христа відпадуть самі собою, коли ви зрозумієте, що не існує Ні минулого, ні майбутнього В Христі, Говорити, що Христос був чи буде Термінологічно неправильно Ісус був Був чоловіком Який жив дві тисячі років тому І реалізував Свою божественну суть Свою істинну природу Він сказав Ще як Авраам був Я є Він не сказав «Я існував ще до того, як народився Авраам». Це означало б, що він перебуває у вимірі часу й ототожнений із формою. Речення в минулому часі містить слова «я є» і означає радикальну зміну розриву часовому вимірі. Це неймовірно глибоке, вис... Це неймовірно глибоке висловлювання в стилі дзен. Ісус намагається прямо передати значення присутності чи самореалізації, не граючись словами. Він прийшов за межі свідомості, керованої часом у позачасовий простір. Вічність увійшла в цей світ. Вічність – не час, що тягнеться безконечно, а відсутність часу взагалі. Отже, чоловік на ім'я Ісус став Христом. Засобом досягнення чистої свідомості І яке визначення дає собі Бог у Біблії? Невже Він сказав «Я завжди був і завжди буду»? Звісно, ні Це зробило б минуле та майбутнє реальним Бог сказав «Я є те, що Я є» Ніякого часу – одна присутність Друге пришестя Христа – це трансформація людської свідомості Перехід від часу до присутності, від мислення до чистої свідомості, а не прибуття якогось чоловіка чи жінки. Якщо б Христос завтра повернувся в якійсь матеріалізованій зовнішній формі, ось що Він сказав би «Я є істина, я божественна присутність, я вічне життя, я всередині вас, я тут, я тепер». Ніколи не персоналізуйте Христа, не перетворюйте Христа на якусь конкретну форму. Усі аватари, богоматері, просвітлені майстри, ті декілька, які були справжніми, нічим особливим не вирізнялися. Позбавлені потреби демонструвати, захищати чи підживлювати фальшиве «я». Вони простіші і звичайніші за найзвичайнішого чоловіка чи жінку. Будь-хто із сильним «его» вважатиме їх дуже пересічними або ж взагалі не помітить. Якщо вас зацікавив просвітлений учитель, то тільки тому, що у вас достатньо власної присутності, аби помітити її в іншого. Багато сучасників Ісуса чи Будди не визнало їх як учителів. Так само завжди були й будуть люди, які й за фальшивими вчителями «его» завжди приваблюють ще більші его. Темрява не може розпізнати світла. Тільки світло може розпізнати світло. Тому не вірте, що світло перебуває десь поза вами чи може проявитись тільки в якійсь одній конкретній формі. Якщо ваш учитель – єдина інкарнація Бога, тоді хто ви? Будь-яка винятковість – це ототожнення з формою. А ототожнення з формою – Означає его, і неважливо, наскільки вправно йому вдалося замаскуватися. Використовуйте присутність учителя, аби розпізнати власну суть поза іменем і формою, і стати більш присутнім. Ви незабаром зрозумієте, що не існує мого і твого в присутності. Присутність вміщує все. Підсилити власну присутність допомагає групова робота. Декілька людей, що спільно входять у стан присутності, генерують колективне енергетичне поле високої інтенсивності. Воно не тільки підвищує ступінь присутності кожного члена групи, але й допомагає звільнити колективну людську свідомість від домінування розуму. Це робить стан присутності більш доступним для інших. Однак, якщо хоча б один із членів групи не зможе закріпитися і утримувати енергетичну частоту такого рівня, егоїчний розум знову заявить про себе і саботуватиме зусилля всієї групи. Важливість групової роботи складно переоцінити, але її замало. До того ж, вам слід бути обережними, щоб не стати залежними від такого виду практики. Так само не варто узалежнюватись від учителя чи майстра, хіба може на перехідний період, коли ви лише починаєте практикувати присутність і робите перші кроки.